Gabon eta ongietorriak antzeeta irratira, txingurriotzakak emankizuna duzue. Eta gaurkoan Bonu e, bea bedu bezala eta aitor. Zuekin eggonko gara noski. Aman, we sit and die. Interesak mosquiena, guerra casque enfiñe. Pero neta ti, die Modernitate ha de amarza. Valor edica vengo, Existencia va Iago ezango ti su Itzekobe harre handara ezango ti su it's time to revolution time to ever know shine to the Artzaldeoen entzule, hemen gaituzue berriro txingurri saioan, zailoan, antxeta irratean, dakizuen ez bezala lorraren alde eta ezpegitura ergaldoi eta alperren aurka gaude zailoenetan. honetan. kontan, hitz egingo dizuegu, aurreko larun batean burututu zen atxondo, atxeteren orkako mendimartzan, eta hortikan bat, testimonio batzuk ekarri ditugu gero jarriko dizkizuegunak, Eta hortaz gaim, bueno, nahi dugu iragarri ekainaren amairuan, batxeteren aurkako manifestazioa ekingo dela Bilbon. Eta, bueno, hortaz aparte, hainbat ba, iritzi, eta hainbat berri txiki laburrak baitugu gorko honetan Eta, bueno, ba, besteri gabe, hasiko gara, lehen desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Larra autobidea, 6 kilometro 1.100 euro baino gehiago munduko errepiderik garestiena kilometroko. Bertatiki gara den ibilgaia bakoitzagatik 10 eurotik gorako gastua Bizkaierrentzako. HTEko lanak izan daitezkenaren adibidea herrian bertan. HTEko lanak oraindik ez dira hasi baina urtebi baino gehiago dira honezkero autobideko lanen ondorioak iratzenare garela. Daimengabeko izurketak ibaira, ahotsa leherketak gauez lokatza, errepide eta bideetan baso bideak moztuta, ganadoarentzako esiak apurtuta, bertako basoak moztuta, lekuz aldatutako errekastoak, agortutako iturburuak. Azkenik ez daukan zerrenda. Jo, ba. Jo, xa leten. Bi antzeko. Jo, scatena now Esan bezala, jandelarun batean, zingurriotsak atsondon egon zen ango menti martxan parte hartzen, eta ango lekukotasunak ekarri dizkizuegu audio batzuen bitartez. Itz egiten duen ahotxa izango da bertako alkate izandakoa, berak lortu du azken urte hauetan zehar atxeteren lanak atxandonez sartzea. Ango udalak lortu zuen, lortu zuen naizu zen ere, Ba, Balea bide judizialen bitartez eta behar bezalako baimenak ez zituztelako lanak ez astea. Horain zoritzarrez egoeraldatu da badirudi ja makinak atxondon ere sartuko direla eta holako inguru ezin ederragoa horren parte bat gutxenez zuntzituko dutela ere. Baina, bueno, horre entzungo dugu alkate izandakoaren lekukotasuna, eta berak kontatuko digu nola eh, HTL-anak, arzi ez baldin badira ere, durango behazain autopistarenak bertan dituzte, eta izogarrizko kaltea eragitenari da, jadanik eh, azpikitura erraldoi honen, eh, erraldoi hau beraien lurran. Beraz, ba, bueno, entzungo dituzuen audioak izango dira bere ahotsa, Eta baita ere, elordioko trikitri larien, trikitri txen, Beraz, ba, bueno, ba, utziko dizuegu, hau dio haieken. Zain gugaria, ez da zure, ez az, bam, bam! Bam, luzeran, eta laro metro baino gehi jau, alturan. Eh, punto honetan bertan ezete bateako? Zultabi, joango lintzatek ez, da punto honetatik? Zatiz je gorago, pasauko ditakez. E, Apurba beratxue hau juete mazarie gero, gueltan goiezenien e, berantza jongo gara. E, aldapa erdikik ikusiko zuen, ziniu horren ostien, e, japa jaran bestan dien, baserri bat dauela, kapela baserri je. Eta, e, ba baserri horren gane-ganetik, pasauko ditzateke zubitzarrori. E, Errigunetik oso hurbil ikusten dozuen moduen, bat lazatik linia zuzenien berrin bat metrora, eta ba horrek dakartzan e, kalte eta eragin guztiek has ezta hamendik ganera ikusten dozu e une honetan zelan dabizen gereria galori autobidea ite baiarran iparaldian obra itzela hori berai ikusten dozen moduen hormigoia alde guztietatik makina galde guztietatik gaur zapatu dizen harren e, zota fuego dabizenak eta e, ondori zu sein izango litzateke ba begi ba, izan da ona herrien autobide bat eta herrizen egoaldien, trendin ezar bat. <mintzionatzi> Horrek ekarriko lituzken eraginek begibiztako edi esan harren, bat txostenetan da jasota dau, eta da euretako bat aurlaritza bera finanzioetakue 20, 2006-garren urtien, okorrezpan ok, hau. Eta txosten horretan, ba, atxetien kalte eta eraginiek aztertzen ziren, eta bertan jasoten ziren, zelan, e, Apata Monasterioko errigunie, geratuko dela, ba, bueno, e, azpigitura herraldo ibiren hartien e, arrapaute, asteko aukerabarik barik, e, bai paisaje aldetik, bai haizi aldirako, bai e, apur bat azkunderako, ero azkuntza ez ez irigintza aldetik bakarri baizik, eta bueno, jentien ba, ba, pasiurako, jentien apur bat arnazgunieketa, itxotak geratuko litzateke ikuspegi horretatik, eta txosten horretxetan jasoten da, bai ba txondok, biztan legue galduko gauela, bai alabai, inok estabelako gurako zubi baten e, itzalpien erokeizpian, eta autobide baten Bizi hartian bizizte direta Horretarako, jendia, abadinora, elorrizora, turengora Eta nadalako lagoen golizake bizizte Eta gure herriak purka-purke, ba, bueno, hilengo bizzateke Bertan bizizien nake, sa hartzen doi ezaneurriken Ba, kasterik ezalako eh, geratuko, edo ezalako ditorritu hona inor eh, bizizten Eta... Bueno, trangue, hamen hazteko, eh, hon dino hazteko gauen Ez ales, espropea zinerik ez es eze behin E, azteko dauen tramue izango niztoteke e, ba, ingrieko zuen e, asibarik dauen bakarra eta 6,6 kilometroko lusegiedeko. Azten da abadinon, gero abadinonan gara da ikusiko zuen e, nun, nun dauezan obra geratute momentu honetan, edo nora arte da duen eta el horri joan arte. El horri joako mugie ez da burri, ba, e, handik aldeko mendide hazi eta segitien da mugie, gero eduko gara da, Baina, obrak ondino ez dira elortzeko, elortzeko txonda harteko munga da heldu. E, ba, iguriz ja inguruben dabiz, e, aztiro-aztiro, baina badabiz. Orduan, ba, esan geinke, ne honetan, sortzi beratzi kilometro inguruko tarti edabuela ondino ikutu barik. Ikutu barik, ba, aspaldi sondeo batzuk egin je, baina, obrarik eta ondino inen, in, enbarik. In eta hori xingu litzateke ba, hori apur baten panenda ikusteko, Hogoi bai gozukimetzek igual mongozu ez datu datu raisea euneke e, Mikel ondo ondo zagutzen dau baina bueno panel internetan bere datu batzu dagoz planue dagoz e, bai vertikalak eta bai goitu belakoek eta bertan ikusten da ba nundik e, nondik e, pasetan dan etxiak nunda eta eingo lituzken kaltiek Aipatzeko edabaike be, hamen atxondon esan dota, dagoen ba serri ganetik pasauko litzakelea zubile, literalmente ganetik, baina ez propiasiño sostenetan bainzet ez da agertzen ba botako zen Eta litzakele nengo isengo, honek kapaz die, ba etxe baten ganetik zubileen, eta etxie behien izteko bertan bizi dide esanak, e, da, bueno, konpondu daik esan ez da, ganetik etrena da. Eta hemen prinsipioz, eh, holan hola, jasoten zan, gero beste kontua da, botako da bienala ez. Ez da bizi baserri horretan egite da, baine, baine, baine, baina, baserri jean dau, da beti da nik anegon da. Ez, eh, holan, bitxikeri moduen, horre atzien ikusten dugun autobide hori, da, Europa guztiko karuena, kilometroko. Orduen, arrolegote, gauzie da, saspi ba, kilometro eskazien miletaberro milioiko prebizinoen ja, E, Giru guzti hori ez autobide eraikitzera bideratute, dauz satia handi deitzen jakona peagen sombra. Orden, peagen sombra hori da, kudiatuko da bai obri eta mantenimentu da autopistakue, kobretan dau hipotetiko eki zemak kotxe jongo dienen arabera. Gaur milieta berren milioe, saspikilometroko tarte baten satitzen mozue, la, kontueka tara kilometro bakotxa zemadan, ez? Europako karuena. Hori bueno, urrengo panelien esaltzeko azgoi egunke, baina ja. egunetzeka <risa> <risa> horreatu dutzu. Esklusi. <risa> ba, zeguero urrengo geldi aldiz, eh? Ara, berantza behitzen zu, eh? Ikusiko zuezan silo hori batzuk, gana, ete altuko Otorrien eh, biti hartien. Ara arte joengo basotik eta gero, bide egurutzatute, eta ban autobideko lanak, eta arexek ikusiko dugu zezta. Eh, honek hone balizo da ikusteko, ondino inbarrik dauen kalti, eh? Zerena izagokonak. Baina, honez geroen jeroen kaltien, eta gaztetan da bisentik eta Horten geroan, autobiden inguruko odatu batzuk, eta sartzen batzuk, e emango dugu. Konforme? Venga, da hori momentu bat, apuraten hamen egon horrek ikusten, galderarik gero badaue botan lasai eta bost nintetun jarraituko dugu. Antxeta irratia Endaian euskaraz ditsi eta irunetan jarruin ere Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako. Antxe eta irrraia Eusska horunakdelako. Pauzuko saia ostattuak hamabost urte. Bost dira ospatuko dugu, Sagarnotegia fararia eta alako musika taldearen animazioarekin. Etor zaitezte. Saio ostatuak 15 urte. Mil desitusa la, la luna. Bai. Mikel legaldetzen dau. Mikel legal ia zelan dauen gausi, eh. Entzun bueno. Ia zelan dauen gausi, eh. Tramitazio aldeku ez supotatzen dot, ezta? Proiektu es el 90. En... Bueno, amén eh... Egoera bitxibat e, daukogu, ez daki beste leku askotan gertatuko da nolakorik, baina hemen 2006 garren orte inguruen, lehen haipatu dudan txosten horren eraginez, ero, bueno, horren aritik Jaurlaritzak proposatu aban e, trenbidien trazaue aldatzie. Ikusik e, ezelako kaltea ongizia egitea ban herri ondo ondotik pasaute, ma, pentsau babien, e, egoalderantza eruetien, ma, peste berreun metro ero desbideratzien. Eta hasi ziren, ba, bai sondeuek egiten, ba proiektu aldaketak egiten eta bar. Eh kontu da, ba 2008ko urtean Elorrizoko trazauek konkursora atraseniero, proiektu hobeto izan da onartu zenien, bai ikusi kendula proiektu hori etzala legezkue, e, bai petesiek eta bai Xegia ja beste dokumentu ki betzi. Estudi informativoa, studi informativo eta petesiek E, markautako e, ibilbidetik at edo kanpo geratzen zalako eta holan e, e, azpimarratu duzu, ba, hauezin lehkeen ez talako legezko eta ondo hori jo izan zartzen ez gela, bueno ba, orduen bueltauko gara jatorrizko proiektura PTSIen eta Estudio Informatiboen jasotagoena eta horretan geratu zan Etorri ziren 2010-2011 bitartean, eh desjabetzak, desjabetzak es parkatu eh okupazioa bueno, temporalak egiten sondeuek gaiteko, da hemen ba, hemen landatan ibilizien. Danera 40 piku sondeo eitako asmo edukien, baina azkenean 20taka e, bakarrik gehiabiezan. Etzien 30era e, heldu, bueno, ba lortu genduleko hainbat eh lurjaberekin eta eh berbaiten ba, bide pribatuetatik erabilera pribatuko bideetatik eh baimenik esemotiez, ondio gaiteko, ondioetako tramitazio nahiko nahiko desastrieen izan neuren partetik eta azkenik martxoen ziren ondio gustileekin en enbarik. En Alan dabe eh bueno, ba, proiektue aurrera bota bien eh proiektuein jabe sondeo gustileekin barik eta gero, elorritzeko eh, mugan eh, gauzen lekutik horatxu hau, esate baterako, eragoa, asmue daukie, ba, milioi erdik metro kubiko elkuiko daben gartze eh, dero, edo bueno, depo, lur deposito bat eiteko, eta deposito hori ongo liztaken lekuen, ez da beha bat pede sonde hori gein. E, Guztiz absurduan o sea, da nusat, onartu dabe, edo ingurumeen saiak onartu gura dau neurri horretako bertedero bat, Hakin barik, hori e, ongo danlekuen azpizien, zelako geologizie dauen, edo zelako arrimotak, edo zelako lurrek, edo dana dalakue. Eta horre hau botaten dabeen. Alega zinuek ente dago guz, Udaletxetik eh, dokumentu guztuizei, alega eta rekursuek aurkezten dutza eta da bueno, horre itxaropena dugu, horregaz esate baterako ingurumen tramita zinuea atzeratzeko modue ongo dala, e, bertedero horretan. Eta e, horren oztienen jabine izan da urtengo gabonetan Proiektu ebera konkursura atara abien e, Okerrezpanau martxo inguruen e, Sohriek e, enpresako orkestutako proposamenak zabaltzeko epie heuen Baina ez togu beste barririk eukin Eta ondala azte pare bat okerrezpanau atara dabie e, Asistenzia teknika ero deritzen e, ba, konkursue Horrak ba, bueno, ingo dituen enpresari edo enpresa hau eta adifen artien beitxartikaren lanak egingo dituen bada ingeniari enpresa bat egon eh, golitzak ehor eh, ardura duen da hori da konkursora eta dena baina tramita zinue oso, oso azziro doie eta eta ez dakiku benetan ze asmodaukien ze, ze bueno, azkeneko sortzi urtiotan hainbat bide errikusi duguz proiektuek udaletxera heltzen eta gauzak onartute dago esela esan dozkue Eta urtietan eukin jabe ez geldik. Oinu, uste dugu, neurri baten, ba, zera politiko izan dala, ez da? Ba, haki dudanok, PNV ibilidala joendan bi urtietan Madri-en sakatzen, ba, treneko tramo guztiek aurrera eitxeko, eta, ba, Ana Pastorrek, e, ba, no, ba, amore moten dago apurke-apurke, esaten dago baiet, zau badoiela, besti badoiela, baina ez dakik benetan udaletxien bai esan geinke ez dauela inungo, E, informazin horiek proiektu bialdua bian espaldi e, galdera bialdu duguz bai ets bai jaurlaritzara eta bai fomentora eta ikusten dugune sortzi urtetan da ba, pelotie alkarri pasatzen da, bisela ETS-ek dino estakizela esheb ez da fomentori galdetzeko fomentok dino estakizela esheb ez eta diferi galdetzeko da olantxik, bis e, bai lehibiltzarki dien laguntza gaz bai e, Madri-en e, doko usan diputaduen laguntza gaz Ba, oizek, galdera egin gauzak argitu guran gabiz, baina erantzune beti da, ba, erderaz esaten dan ez da, donde baz, manzanaz traigo. Horrepe, uste dugu, balizoko dozgule, ero bintzete, bueno, ba, alegazinio egeitiko momentuen, ero proiektu eh, ajudiketan da momentun, ero, ba, tramitazinio guzti horretan egondako irregulartasun edo iuntasun, edo guzti horrek eh, ageriz den ipinkeko, esateko, ba, bueno, ez Ez talazken baten dozein erritar joan dala, ez dakik guzea legazinio arraro egin, baizik eta udaletxe batek, bere eskumenen arabera, informazinio eskatu dauela behin da barriro, jakiteko tren hori nun, nos, eta zelanengodan neengo dan, eta ez dotzela, bate erantzunik engemo, bateko. <tusurra> bilai, gualai, gualai, gualai, gualai, gualai, gualai, gualai, lai walai ni la fi neke man mangi ni repo kwakh da fu makla pa jomadi kotina corona khasumi samatu way setko takute komi swadon peroj kadu kadu zure iza era stu go setan pertona de chi aki sande ora da contura te ko Eta zein den, gure bete beharra mundu honetan Baketxu ibili, bizitzaren bidez duetatik Inoiz eztu gabe, kaina nahi duenari eman behar zailonda Ez duzu ezin iztuko, bain horretara etorri naz Eztua denari, egurra mateko ona denaren tzatpoza baino ez dako Gaiztua denari, egurra emateko Una de nada el ez saben esta behar ya quien vea tu bueno hondo yo casteco no será pillada nada que era tu momento jaja rasoteca y tus veneno por tu vibe pecho ba tukodida Man mangeni plana nek am say ma xey yew ñant yall di di leer di wax lu leer di xatu alu di ker gay wax len di la la xamal len fu ma que en finé angle de bacarrí agora tu ve ti sus osare la zurela guni conna la histérica da es verdin te etalla la begirada basté estou atenati te oh, yeah. corre el mateko. Sobri ebakarre, gerokoste finanzieruek eta behar Eta dirutza hori ordaino beharko dugu Bizkaitxar guztijon hartien Batzuk beste batzuk, baino behi jau, betiko moduen Eta obra honetan ikusi izan dugu, e, ikusi alitzien dugu, azizanetik ba, ba, Olako horretan gertatzen dana, ez da? Irregulartasunek delengo egunetik, ahudik asinotu hibertatik asikeia e, ba, bueno, dokumentazio aldetik eta tramite aldetik eta utzune ikeragarrizek E nazioko ba horraz izan eskerostik, oneskero 3 urte lengo ditua urten. E, bain bat e, txosten egiten, teknikari ba kontrata dau jarraipena haiteko ingurumen aldetiko jarraipena. Eh txostenak bideldu izen die aldun dira Jaurlaritzara, urara, ingurumen sailera, eh Konfederazio eta eta guztietan erantzune berdin izenda. da, jaragoni pes. Irregulartasunek asko da, da, da netalikoek. E, obras izanetik, ba, bueno, ba, so guzti ge bota. Gez jena pinyudize da, euro pinyudize esan. Baina ba esan gune batzuk non e, agetzak, aritzak, e, paguek, e, kastainak, e, inkluso gorosti ge, ba, egitu gorosti ge, ba, armola babesturi badago gorosti ge dala. Eta gero elorrioko mugara heltzen garenien, punto horretan gorosti asko, bezan, gorostia asko goesan txikitxuek, hostia hundirik ez ba, ba, da, baina berreskuratzen duen gorostia egun horretan eta ana jota garbitu ja besa, ana makinia azbota eta bat bera bete geratu sotu ni. Hori bezalatu bendun eta jaragoni bez. Gune honetan konkretamente hamen ikusten duzuen hormigoi planta hau, eh planta hau eta proiektuen agertzen. Eh aldundiek aproaben proiektue, pertanto ba proiektu gustizietan gertatzen da moduen agertzen ba, ziren partidea ezbarrdinak ba, ba, bueno, ba, ez da, amak inak inek lurremobitu, arbola bota, e, zubizieken, danadalakuek, eta gero, ba, partide bakotxien hormigoia agertzen zan, honek ba, merkatuen daukon prezizuen, hau da, aurrik usten zanazan, obra guztizetan moduen, hormigoi hori, ba, merkauen edo zibiko litzakela, obrara ekarteko. Ganera, hemendik eh, kilometro eskazera, amendiolarako eh, bidean, ormigoi planta bada dau urte mordo baten e, martxan dabilena, eta beraz oso erraz daukie ormigoie kilometro batetik obrara ekartie. Ba, kontu eda, dibutazinuek ormigoie merkatuko zuen ordaintzen dauela, baina, olako obra handi bat izen da, honek, e, ba, bueno, euren zenbakiz egen goa izan, eta sabien, ez babetxu. Gehuk montauko dugu, goire ormigoi plantie, Pauko dozkue, metro kubikue, ba, merkatuko zuen baina guri askoz merkia urten goiako. Eta balanei bien, guge bueno salatu benden udaletxetik salatu izan horri e, gei tanta hau legez kanpoko xala hemen abainoko sinegotziak e, abainoko udaletzien e, salaketa berdin esartu hien betxo mugia abainot atzondo arteko mugia amitze dago horre plata norren onduen eta ordena ba abaino da eta abainoko udalak langotan ez eta ban e, bueno zu horri plani obrako kontua sala eta urek egin ziela horretan sartu e, jarraitu benden erresuruekin eta Eta erakutsi genutzen zela nahatxeteko lanetan, zornotzan, ba, bardinei abien, ezta, obra askotan gertatzen denak, Gipuzkoan behin da, ba, antzolan eta zizurkien, ok errezpan Eta badausen tentzija batzuk, bata zornotzakue, beste bat e, ormaiztegin autobideen zanekue, basoten da bienak, hauneko horrengo iplantak, ez barruen jasoten, eta ondori joz, edo zeinbeste industriak bidauen tramitazinio bardine nikoleitiela. Zornotzan horien eta unienetan zornotzako da da ba, ba, epaiketetan zahartute dau, ba, empresak, eh, hormigoi sektoreko empresak, eh, salaketia zartu dut zelako, ba, emendu dago hormigoi planta, ilegal bat. Eta, atorra dai atorko, eh, itxen gaiz de lakurotan ez da, guetan. Yeah! Original Don Ruderman, panda microphone, filmin mogeruta from Baskoña, Ruderman from Bologna, representamos por la calle. bancarotta Le emozioni assa la mano come un'antenna, trasmettendo dal manifesta a sala la mano come un'antenna, trasmettendo dal manifesta un caccialeto Digue muquita Da yo teha Ne pago a tua me di Ti cari ritroga per nostra tea da! una que da pesia, quita una pata. Hijo tenemos de buena, chiquito intenta la cueva, te por abrir la cueva. Hijo tenemos de buena. Si te comunicas y soa, para que te ayude una. Si te sigues en esa istura. Si te comunicas y yo soa, para que te ayude Si te soa.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 benbaimenik Abadinoako udala gainek eta baten emotsan baimena e, inungo ingurumen aldetiko da irigintzako baldintzak betuten situen hala ez beltubarik eta amitze dau uh, pa dan hiru sieen e, geratu bari gormigoia egiten ganera apur bat e, irigintza kontuetan edo obra kontuetan sabisiak jakingo zuek E, edo zine eraikin gaiteko orduen bai txabola bat bai pisu bat bai ospital bat edo bai edo zer ba hainbat baldintza bete behiela ezta eta uretako bat eta sorratzenetako egiten da inundabilitate ere inundagarritasun edo eraika bazterretan errekak e, uholdiek egoten dieeniet hartzen dituen landatan eta ezin daike ez ere eraiki horrek gero uholdiek datozenerako ostopoa bat da ulako eta kalte honbil hau ekarriko da inguruko tornuetan Eta hamen, hori egertatzen da, landa guzti hau, ba, artia zarra zer irarte horroztu dien dauen inundabileda, e, ba, hainbat kotetan, baina ganera plantanzatiba dago erderaz zona de flujo preferente edaitzen da horren barruen. Hori da, ba, ur e, arloko administrasinioek ipinkien dauen, esan daigun baldintza soorratzen da. Zona de flujo preferente horretan ezileike parola e, bat bezipi. Horrek, gero gurei oztopo ingotzen astendan Eta hemen dekozu beh, ba planta itzela, hormigoipilu es hartute, makinak banetarik zonaeko preferente horretan eta inundabilitatean gune baten eta urak ez dau ez dause baitian. Gokin bat bidar salatu dugu, uran ingur men eta eta duela. Gero hemenche be ikusten duzu, eh, horre ezin naranja koloreko eta dauz. Bueno, ba horrostien putzu bat errekatik hure hartzeko Baten batek baserriz edortu edo badeko badaki errekatik gure hartzeko emirantra nita zinu esen jan, ez da? Lauletxugai gure botateko, ba emoten dago, e, boixe, odisea bat. Bueno, ba planta honek, e, hormigoia eitikoa erabiltzen dagoen ur guztize, e, errekatik atzen dago, bai neguen eta baiudan. Eta amen datorren trator horrek, ikusten duzue bat ziren, deposito badeko eta e, urbile dator hori bai, seguramente, hain e, bomba ginen engatxeko dago, Ze kaminio garbitzen da bizan, garbialdiko kaminioidepe e, errekako ure ebalten dabe horretarako baimenbarik. Ze konfederaltsinio hidrografikuek emolaban baimene izan bakarrik hormigoia hiteko. Orden, olako irregulartasunek egunero akusten doguz, egunero salatzen doguz, terreno jabiek, basuen jabiek, ganadu jabiek, e, baserrit jarrak salak eta pillo sartu dabe udaletxien, salak eta kexak, zango dugu, gero udaletxiek dibutatzenioa bildu dituena eta baten be, e, ba, ba, ez da be jaramonik gein dana gero konponduko dabila esaten dabe, baina bitiartien, ganadu jabiek urbari geratu die, bamen inguruen ibiltzen zen ganadu egamenea itxurritik agarztaban ure, da obraz izanien, ba, itxurritik apurtu abien, da urbari geratu zen, basuen dauesan ganau epe, ba ingez eiten dabe askotan, obrakin itxitura edo, ba, zera, eziguztizek, e, eropatzi behitze eta apurtu abia zelako, horrela karren arriskuaz, gero ganau errepidera joan joen inoren internetuara sartzen dala, eta basopistape moztu da bezainbat, ba uni honetan e, baso honetan pinura atara gura dabenak edo kristolango bueltien bidau, horre dakarren kaltiaz, bai ekonomiko eta bai ingurumenaldetik, edo sentzillamente ezin jau pinurik atara, e, obri amaitu arte. Gero esaten dut zie bai ez ekingo dauela nondik urten, bain eh ba hoeze 2, 3, 4 urtetan eh arasuak galde Eta gero, ba, danok ikusten dugun, ez da, ba, errepi hautz ez beteta ziku dauenien, lupetza ez beteta eurizia da e, markoidako hausue autobide pieen geratzen dana, ba, saratakin, e, boladurak eni izen dabeza nien, bai atxondon bertan, eta bai e, gaztelua hausuan abadinon, ba, ba saratak hausobatzuetan, e, gabeko ordubizetan iruretan ebilibie gazteluan boladurak eiten e, urtebete baino gehizau, Naiz eta baimenetan eta proiektuen jasota eguen egunez bakarri genialziela, lau ordule nahu ausotarreia bisak bizakela eta beste besta baldintza baina betikue e, gure izendabe nahi indabe eta kalte guztizek eta buruko min auzotarrentzako., ausotarrentzako. Bueno, ba bueno, baten batzuk azmu eukien e, obrati bertateik jarraitzeko, loke pasa, ba ikusten uzuek aurbi herrien dauzela, da sin isimodaz sartu. Bizi erretorten badabatena libre kiko daena, zestain horregoten zaintza, Antxeta irratia Endaian euskaraz mitzi eta irunetan jarruin ere Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako Antxeta irratia euskarunak ridelako Dena maite, Bena maite Geli tu adeten Geli Geli Geli tu adeten Arribatu zue Geli tu adeten Atenadiwa Badira Geli tu adeten Bergatik ziki zioa Geli tu adeten Geli Geli Geli tu adeten Arribatu zue Geli tu adeten Gaitu inspiratzen, gelitu batzeten, neko rea izorratzen, gelitu batzeten. ora salvador ese shit a no era sera la bestia Se dice dicho HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata. Manifestazio nazionala. Donostin bosterditan alderdie bertik. Zabarteriarik ez. Ei, ez, es. Erritarrok erabaki. Eurobad geiago rik ez ht Guztion hustion artean erabaki dezagun zer egin proiektu honekin. HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata. Manifestación nacionala Don Vosterditan Alderdie. te